poliziari deit horretik anek bere kabuz inkerketa ega, e, inkertzea erabaki zuen. Ondogo saldu ondoren benetzea erabitu zen. Carlos Urrutiaren nanen ipinetako elbidera helduzuneenean urduri txirrina zuen. eta neska batek batena ahotsak e, erantzun zion. Nezkak ikotzeko esan zion eta e, maider zuen izena eta bere etzera sartzeko eskaini zion. Han barruan haneri ezan duzion Carlos Urrutia ez zelaren bizi, bizi izan zela, baina momentu hartan, ez. Ezan zion ere, Biramonaren etzea izan zela eta Carlos alokatua izan zuela. Batpatean alde egin zuela, ordein gabe. Anek Urrutiaaren familia bilaket, e, bilatzen aritu zela, izan ere, baserria baserrian Carlosen Carlos agiri batzuk aukitu zituela a e, eta ez zituela bota nahi. Maiderrek eza gartzun zion ezela erraza izango. bereitetek bera ere saiatu zela eta ez zuela ez eragarkitu. Hane, urutearen edo zer gauza gordetu zuen galdetzean konturatu zen apal batean bere bezalako uste bat zegoela. Maider ezekien orrena zela etzean zegoela besterik ez. Telefonoak elkarri eman eta gero elkarriagun esan ziren.